פרק י"א ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון ואל מלך עכשף, ואל המלכים אשר מצפון, בהר ובערבה, נגב, כנרות ובשפלה, ובנפות דור מים, הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפרזי והיבוסי בהר. והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה. ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב, כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מירום, להילחם עם ישראל. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מפניהם, כי מחר, כעת הזאת, אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל. את סוסיהם תעקר, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום, וירדפום עד צידון רבה. ועד משרפות מים, ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי השאיר להם שריד. ויעש להם יהושע, כאשר אמר לו אדוני, את סוסיהם עיקר, ואת מרכבותיהם שרף באש. וישוב יהושע בעת ההיא, וילכוד את חצור, ואת מלכה היכה וחרב, כי חצור לפנים היא... ראש כל הממלכות האלה. ויכו את כל הנפש אשר בא לפי חרב אחריהם, לא נותר כל נשמה, ואת חצורו שרף באש. ואת כל ערי המלכים האלה, ואת כל מלכיהם, לחד יהושע, ויקם לפי חרב, החרים אותם, כאשר ציווה משה עבד אדוני. רק כל הערים, העומדות על תילם, לא שרפם ישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. וכל שלל הערים האלה, והבהימה, בה זזו להם בני ישראל, רק את כל האדם היכו לפי חרב, עד השמידם אותם, לא השאירו כל נשמה. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר, ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה, ואת הערבה, ואת הר ישראל ושפלתו, מן ההר החלק העולה שעיר, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון, ואת כל מלכיהם לחד. ויקם וימיתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל, בלתי החיווי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מאת אדוני הייתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל, למען אחר עמם, לבלתי היות להם תחינה. כי למען השמידם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויכרת את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל, עם עריהם הכרימם יהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד. נשארו. וייקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנע יהושע לנחלה, לישראל, כמחלקותם לשבטיהם. והארץ שקטה ממלחמה.